și în cer și pe pământ, elnitatul duși, sfânt. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul I 178. Programele acestea sunt chemarea lui Dumnezeu adresată fiecărui suflet care o ascultă, chemare care vă vine prin noi, cei ce vă aducem cuvântul lui Dumnezeu cel scris. Noi ne ocupăm de citirea versetelor din Noul Testament, unul câte unul, urmate de scurte cugetări, așa după cum Dumnezeu a găsit cu cale să le inspire preotul Niculiță, cugetări puse apoi sub forma prezentării de față în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecția de astăzi, I178, se va deschide cu citirea versetului 3, din Ioan, capitolul 15, urmat, așa cum am spus, de o meditație pe marginea lui. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc o poveste despre o maimuță. citem astfel undeva că în munții Emei, din China, trăia odată o maimuță foarte lacomă. Într-o zi, ia coborât din munte și merse până ajunse la o grădină plină de roade. Tare se mai bucură mai muțica văzându-le și culese numai decât un spic de mei pe care îl și puse pe umăr și plecă fericită mai departe. Iată că ajunsese acum la o de piersici. Când a văzut ea pomii plini de piersici mari și roșii, se gândi că trebuie să fie foarte gustoase. Atunci aruncă de îndată spicul de mei și culese o piersică. Porni mai departe și ajunse la o grădină de pepeni care era plină de pepeni mari și rotunzi cu miezul roșu. Văzând aceasta, maimuța cealacomă aruncă numai decât piersica și culese un pepene. Și atunci își făcuia socoteala că ar cam fi timpul să se întoarcă acasă. Prin urmare, luă pepenele la spinare și nemai încăpându-și în piele de bucurie, plecă spre casă. Merse maimuța cât merse când deodată dădu peste un iepure. Văzându-l cum sarei se păru nemaipomenit și aruncând pepenele, refugi să-l prindă pe iepuraș. Acesta însă alergă în pădure până nu se mai văzu, iar maimuța nu mai a avut altceva de făcut decât să se întoarcă acasă cu mâinile goale. Ei, veți zice dumneavoastră, o mai muță care, vrăjită de cele cei i văd ochii, la prima vedere, fuge după mai multe articole bune de mâncare... Apucă unele, le dă drumul ca să ia pe celelalte și până la urmă le pierde pe toate sfârșind prin a se întoarce acasă cu nimic în mâini. Și ce, veți spune dumneavoastră, până la urmă urmei la ce te poți aștepta din partea acestei necuvântătoare? Am să vă spun că aveți dreptate să vă puneți o astfel de întrebare. Dar ce-ați zice dumneavoastră dacă v-aș demonstra că o mare puzderie de oameni dintre noi... Cei cuvântători trăim exact același stil de viață ca neamul mai maimuțăresc. Da, știu, mulți dintre ascultători abordează acum un sârâs disprețuitor în colțul guriba, chiar se simt poate jigniți auzindu-mă că fac astfel de afirmații. Dați-mi voie totuși să-mi dovedesc convingerea aceasta pe fapte concrete luate chiar din viața noastră obișnuită. Iată-ne tineri! Câți dintre noi nu ne vom fi făurit multe planuri cu privire la viitor? La început ne gândeam la școli în alte facultăți cu renume, din care se ieșim cu titluri impunătoare și aducătoare de bani mulți. Iată însă că, vorba românului, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și, dintr-un motiv sau celălalt, planul acesta eșuează. În urmă, trebuie să urmărim altceva. Ne avântăm atunci în ceva afaceri. Acestea par a merge binișor, când, dintr-o dată, fie un eșec, fie o scădere bruscă a valorii banilor, fie o stare de boală neprevăzută, ne ruinează și ne spulberă și visul acesta. Și uite așa, unul după altul, toate visele pe care ni le-am făurit, se spulberă ca spuma și ne lasă, ca pe maimuța din poveste, cu mâinile goale. Ei, veți fi zicând din nou dumneavoastră! Oare ce este rău n-ați făuri un plan cu privire la viață încă din frage de tinerețe? Dragii mei, am să vă spun adevărul Nu e nimic rău, ba încă din potrivă Trebuie ca odată ce am deschis ochii mai bine pe lume Să începem să ne facem o oarecare orientare cu privire la cele ce ne stau în față Dar tocmai aici, ascultați bine, aici intervine învățătura Pe care o avem de scos din întâmplarea cu maimuța noi oamenii suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și trăim ca și făcătorul nostru veșnic. Noi suntem înzestrați cu minte, conștiință, raționament și mai mult de orice cu dorul după nemurire pentru că nu suntem făcuți să ne putrezească oasele în pământ la oaltă cu cele ale bietelor maimuțe necuvântătoare. Chemarea noastră este să ne pocăim Așa cum scrie la faptele 17.30, 30, să ne naștem din nou, să ne botezăm, pentru ca apoi să învățăm ca prin puterea Duhului Sfânt viața să ne fie tot mai plină de trăirea lui Isus în noi. Iată așadar, iubiții mei ascultători, că adevărata noastră menire este, primul, să ne facem bine socotelile în viață și al doilea, să ne le facem în funcție de menirea pe care ne-a dat-o făcătorul nostru atunci când ne-a trimis pe pământ. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului de astăzi, făcându-ne tot mai conștienți de chemarea înaltă pe care ne-ai făcut-o, ca dintre niște păcătoși pierduți cum eram, prin pocăință și prin nașterea din nou și botezi, să devenim copii ai tăi cu natura ta de vină și apoi prin puterea Duhului Sfânt Iisus Hristos să trăiască în noi, pentru bucuria noastră, dar mare slava ta! Amin! te am căutat rostul vieții De am ajuns rob acestor căută Dar Isus mi-a deschis orizor. Și loc de mari îndură. Ești pentru veci Tot trecutul Prin sângele curs pe calva Mi-am schimbat Merios, săferian. Ne apropiem acum iubiți ascultători de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 3, din capitolul 15 al Evangheliei după Ioan, unde mântuitorul astfel glăsuiește. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Dragii mei, numai cunoașterea cu mintea a cuvântului scris al lui Dumnezeu nu curățește pe nimeni, ci trăirea practică a acestui sfânt cuvânt are putere de curățire. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie o întrupare în noi, în trăirea noastră, ca să poată face lucrarea de curățire, de înnoire și de sfințire a vieții Altfel este numai o învățătură frumoasă, dar fără viață Pe orice cuvânt îl poate contrazice alt cuvânt, spune Sfântul Grigorie Teologul Dar nu este cuvânt care să contrazică viața, trăirea practică a adevărului Dacă gândim gândurile lui Dumnezeu, suntem mereu curățiți și dacă în dragoste îi vom vedea pe toți curați, curați va fi și cugetul nostru. Curăția atârnă de cuvânt. Suntem curați numai cât rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Viața morală, fără cuvântul adevărului lui Dumnezeu, nu este ținută în seamă de Dumnezeu dacă omul știe cuvântul, dar nu vrea să-l împlinească. Cu cât suntem mai plini de cuvântul lui Dumnezeu, făcându-ne inima locaș, ca el să locuiască din belșug în ea, cu atât suntem mai goi de lucrurile pământești, cu atât suntem mai curați. Psalmistul spune la psalmul 119 cu versetul 11 Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Belșugul cuvântului în noi Înseamnă belșug de putere împotriva păcatului din afară și împotriva pornirilor din lăuntru Belșugul cuvântului noi înseamnă lumină și biruință asupra minciunii și a oricărui duh străin Belșugul cuvântului noi înseamnă Hristos, felul său de a fi în propria noastră trăire Păzirea cuvântului lui Dumnezeu, spune un credincios de demult, Alasie Libianul Naște nepătimirea sufletului, iar nepătimirea păzește mintea curată Tot acest credincios spune Citirea cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunea curățesc inima Iar Sfântul Teodor spune Cercetarea cuvântului lui Dumnezeu ajută nespus de mult la curățire Tot așa spune și preotul Iosif Trifa despre schimbarea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu Citez aceasta este taina cea mare a cuvântului lui Dumnezeu, că el astăzi schimbă pe cel ce îl citește regulat și cu credință. Apropiați-vă oameni, apropiați-vă de cuvântul lui Dumnezeu și atunci tot felul vostru de viață se va schimba. Zice mai departe acest om al lui Dumnezeu N-ajunge nimic apropierea ta de cuvântul lui Dumnezeu dacă nu lași acest cuvânt să lucreze în inima ta, adică să te scoată din starea de păcat și să te plece pe urmele lui Hristos. Prin cuvântul său, Domnul Iisus Hristos descopere ucenicilor săi pe Tatăl. Prin acest cuvânt le arată marea jertfă răscumpărătoare. Prin acest cuvânt le-a deschis o ușă spre împărăția dragostei și sfințeniei sale. Binecuvântat este cuvântul lui. Prin el a fost creată lumea veche și tot prin el a luat naștere lumea nouă, vechiul și noul legământ. Prin el se ține întreaga veșnicie cu toate harurile din ea. În casa Domnului sunt vase de cinste și vase de ocară, spune 2 Timotei 2,20. Vasele de cinste sunt numai acelea care sunt curate. Dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună, spune același cuvânt de la 2 Timotei, versetul următor, 21. Întrebarea, cum mă pot curăți? Răspunsul e simplu mergând cu credință și pocăință la Domnul Iisus Hristos, la sângele Său și la cuvântul Său. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care revi l-am spus, am citit noi versetul. Curați sunt numai cei care ascultă tot cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc fără nicio schimbare. Necurați sunt toți aceia care nu ascultă cuvântul scris al lui Dumnezeu sau îl schimbă după interesele partidei lor sau al lor. Dragul meu ascultător, tu cum ești? Cercetează-ți ascultarea ta față de cuvântul scris al lui Dumnezeu și vei fi stigur să știi cum ești. În versetul următor la versetul 4 din Ioan 15, Domnul Iisus spune: Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine Dacă nu rămâne în viță Tot așa nici voi nu puteți aduce roadă Dacă nu rămâneți în mine Iată dragi ascultători un cuvânt cu adânc înțeles Rămâneți, rămâneți în mine Spune Mântuitorul Acest cuvânt îl spune Domnul Isus ucenicilor Nu lumii pentru cei pe care i-a chemat la sine și le-a dat harul credinței, Domnul Isus devine mediul lor de viață, așa cum apa mării sau a râurilor este mediul de viață pentru pești. În afara mediului este moarte. Noi, care am avut parte de harul chemării lui Hristos, prin cuvântul Evangheliei sale, nu trebuie să luptăm niciodată să intrăm în Hristos. Așa ceva nu se află scris pe paginile noului testament Nu ni se spune să intrăm acolo deoarece noi suntem acolo Cum spune la 1 Corinteni 1.30 și voi prin el sunteți în Hristos Ci cuvântul Domnului ne spune să stăm, adică să rămânem acolo unde am fost așezați Așa a fost lucrarea lui Dumnezeu El ne-a pus în Hristos și nouă ni se cere doar să rămânem în El Fericitul Augustin se ruga, unde să te chem când eu sunt în tine? De unde ai putea să vii la mine? A rămâne e tot atât de necesar pentru mântuire ca și pocăința. Rămâneți în mine, spune Domnul, și atunci eu voi rămânea în voi. A rămâne în Hristos înseamnă a rămâne în ceea ce este El, în felul lui de a fi în adevărul cuvântului său. După cum fierul pus în foc se preface în foc, deși nu-și pierde natura sa, tot așa și omul care rămâne, care trăiește în Hristos, se preface în Hristos, adică în ceea ce este El, Hristos, în felul lui de a fi, fără a-și pierde natura sa, adică înfățișarea trupească. Dacă cineva va atinge, se va atinge de fierul care stă în foc, simte focul, nu fierul. Dacă cineva se atinge de un om în Hristos, simte pe Hristos felul de a fi al lui Hristos, nu mai vede felul de a fi al omului. Hristos înseamnă pace, dragoste, adevăr, sfințenie, înțelepciune, stare de cer. Toți cât se ating de el, adică de un om care trăiește și rămâne în Hristos, se ating de toate acestea și ei simt, și se întâlnesc cu pace, dragoste, adevăr și sfințenie Dacă fierul este scos din foc, se răcește și se întunecă Tot așa se întâmplă cu cei care nu rămân în Hristos Cine se atinge de fierul scos din foc, simte fierul Cine se atinge de omul care a ieșit din Hristos, simte firea omului felului de-a fi Rămâneți în mine, spune Hristos și eu voi rămânea în voi De noi atârnă rămânerea Domnului Isus, Adică de-a lui de a fi în inimă Dacă rămânem în El, automat va rămâne și El în noi A rămâne în Hristos înseamnă a rămâne în cuvântul Său scris Ascultarea de ceea ce a spus El este semnul că suntem și rămânem în El Să fim deplini în peziți. Cristos nu înseamnă una dintre multele religii de pe marele câmp al creștinismului. Hristos n-a întemeiat niciuna dintre aceste religii care se războiesc între ele. Hristos are un singur trup pe pământ alcătuit din toți aceia care, prin credință în jertfa lui și prin pocăință, au fost născuți din nou, primind o fire nouă dumnezeiască așa cum este firea lui. Domnul Hristos rămâne în noi numai atunci când firea noastră veche este răstignită Sfântul Macarie cel Mare spune Căci precum în adâncul mării o piatră este înconjurată din toate părțile de apă Tot astfel sunt cei uniți cu Duhul Sfânt Se fac în tot chipul asemenea cu Hristos Domnul să spune deci După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Roada este una singură, și anume felul de a fi, de a trăi al Domnului Isus, chipul lui în noi. Semnul că ești mlădiță în viță este roada aceasta. Dacă nu rodești, nu ești în viță. Când va veni Domnul Isus, îl va ridica numai pe acela care este în El. Îi va ridica pe toți aceia care au chipul lui în ei Cei care au fost doar lângă el Care s-au folosit de numele lui Dar pentru scopurile lor sau repartidei lor Nu vor fi răpiți Doamne Iisuse Desăvârșește-ți lucrarea ta în mine Ca să se vadă limpede roada pe care o aștepți Chipul tău în toată ființa mea Îți mulțumesc că lucrarea pe care ai început-o în mine O vei duce la bun sfârșit și când vei veni, mă vei înălța împreună cu toți ființii tăi. fi binecuvântat în veci. Amin. În continuare, am ajuns la versetul 5 din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, unde Domnul Isus Hristos spune aceste cuvinte. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine. Nu puteți face nimic Iubiți ascultători, ori de câte ori Domnul Isus repetă o vorbă, arată marea însemnătate a ideii cuprinsă în acea vorbă Eu sunt vița, este spus și în primul verset al acestui capitol Domnul Isus nu se temea și nu se rușinea să spună Eu sunt pentru că El era ceea ce spunea că este și ne învață și pe noi, dacă suntem ceva, să nu ne rușinăm și să nu ne fie teamă să, spună, să spunem ceea ce suntem. Mântuitorul nostru spunea, eu sunt vița. Și așa era. Despre noi credincioșii săi, de asemenea spunea, voi sunteți mlădițele. Suntem noi conștienți de lucrul acesta? Ne dăm seama cu adevărat de starea noastră? Mlădițele depind organic de viță. Aceea se vă străbate și vița lor ca și vița ei, iar rodul ei se arată numai prin ele. Viața noastră cea nouă, rodul nostru duhovnicesc, întreaga noastră mișcare, depinde de starea noastră în Hristos. Din el, din seva, din viața lui Hristos, noi trăim ca făpturi noi. O Orice întrerupere a sevei dintre noi și Domnul Isus înseamnă moarte duhovnicească. Legătura dintre noi și Domnul Isus este desăvârșită, este mai grozavă, mai închegată decât legătura dintre mlădițe și viță, pentru că la rămânerea noastră în el, un rol însemnat îl are voința noastră, chiar dacă această legătură a fost stabilită prin îndreptățirea noastră. Domnul Isus era necurmat în Tatăl. Totuși, el a avut nevoie de o predare și o supunere desăvârșită pas cu pas și ceas de ceas față de Tatăl, cum găsim la Ioan 5 cu versetul 19. Marea îndatorire a vieții noastre este să ajungem la această predare desăvârșită față de Domnul Isus Hristos. Această predare taie adânc în viața noastră, iar firea veche se împotrivește cumplit, căci predarea nu este împlinirea unui simplu și unic act în viață, ci este o stare permanentă de luptă necurmată pentru că satana, lumea și carnea noastră sunt neînduplicații dușmani până la urmă. Predarea noastră nu o măsurăm după predarea altora, ci după predarea Domnului Iisus față de Tatăl. El este modelul nostru Cine rămâne în mine și în cine rămân eu Aduce multă roadă, spune Domnul Isus. Eu întâi trebuie să rămân în Isus, În felul lui de a fi Căci El apoi hotărât rămâne în mine Domnul este cu voi când voi sunteți cu El Găsim la 2 Corinteni 15,2 Apropiați-vă de Dumnezeu Și El se va apropia de voi Găsind scris la Iacov capitolul 4 cu versetul 8 Nu trebuie să inversăm lucrurile Rămâneți în mine este prima condiție Iar eu, spune Domnul sus voi rămânea în voi Ca o consecință a rămânerii voastre în mine Vorbind despre biserică, Origen spunea că Biserica e trupul lui Hristos După cum sufletul lășluiește în trup tot așa Logosul, adică Hristos în biserică, el este principiul vieții ei. Mădularele trupului nu fac nimic fără Logos. Și fericitul Augustin spunea ceva asemănător. După cum ochiul cel mai sănătos nu poate să vadă dacă nu e luminat de nicio rază de lumină, tot așa și omul, oricât ar fi de cinstit în nădejde, nu este în stare fără Harul lui Dumnezeu să poată trăi o viață virtuoasă. Odinioară, prorocul striga din partea Domnului, De la mine, zice Domnul, îți vei primi rodul. E un verset, versetul 8 din Cartea Osea, capitolul 14. Așadar, Mântuitorul ne-a întâmpinat aici cu cuvintele, Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Aceasta este menirea noastră pe pământ, dacă suntem creștini: să aducem roadă, bancă multă roadă, adică să fim așa cum a fost Domnul Isus pe pământ, să avem chipul lui. El și astăzi aduce roade în lume, dar numai prin noi, credincioșii săi. Vița rodește, dar prin mlădițe. Trunchiul rodește prin crengi. Unele din semnele, unul din semnele rodului dumnezeesc pe care îl purtăm este smerenia. Domnul Isus era blând și smerit cu inima, citim la Matei 11, cu 29. Spicele care poartă rod stau cu capul plecat. Și cu cât greutatea rodului este mai mare, cu atât se pleacă mai mult, iar cele fără rod se înalță țanțoșe în soare. Iubiți ascultător la punctul acesta ne-am apropiat de încheierea lecțiunii I 178 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil, îl vom folosi prezentând o serie de citate ale sfinților părinți ale ai bisericii în legătură cu valoarea scripturii și cu lucrarea pe care o face ea în inima celui ce o prețuiește. Prima dată am să-l amintesc pe fericitul Ieronim. El a spus așa, cine ignorează Scriptura, ignorează pe Hristos. Sfântul Antonie, Antonie cel Mare spune, orice vei face să ai mărturia din Sfintele Scripturii. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că Scriptura descopere celor curați gândul ei. Origen, deja am avut o meditație asupra lui, acum avem pe a doua, spune că înțelesul Sfintei Scripturi nu se descopere celor necredincioși sau nevrednici. Sfântul Ambrozie ne spune, cupa înțelepciunii este în mâinile voastre. Această cupă însemnează Vechiul și Noul Testament. Bea din ea căci bei pe Hristos. Bea cuvântul celor două testamente. Avem apoi pe Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea sa Efeseni Omilia 21, spune el Cel mai destoinic om în lume este cel ce cunoaște Sfânta Scriptură și care nu umblă după slavă și întâietate. Citirea dumnezeieștilor scripturi, ne spune Sfântul Efrem Sirul, strânge mintea care se rătăcește și dă cunoștință de Dumnezeu. Și ultimul citat pe care doresc să-l aduc este de Tertulian, spune astfel, Să rămânem în cuvânt, noi suntem niște pești mici care urmăm pe peștele nostru Iisus Hristos pentru că ne naștem în apă și nu putem fi mântuiți decât rămânând în apă. Doamne Dumnezeule, așa să ne ajuți pe toți, binecuvântarea Ta fie și rămână peste noi de acum și în vecii vecilor. Amin. Cine mi crește în mine zilnic focul dragostei divine cine ne-a curmat suie de la bine spre mai bine Să nu